پدی صورت کیشو جازی کرکه کلکشا با درشت تکلیفونه برازی او دا برداشت کهو گورا خلق و تکلیفون برداشت کردی دا تین نمرات یا هغه مقامات تی سلو و تین شاید دیاغ انزر انزر شاید دی او گور دا ټوله پیدا دا سراسری پیدا دا دانه پیدا دا پیدا دا زان نا پیدا جوړه که اسطان مخلوق ته پیدا رسی وزیتون او شاید دی خونا اگور خونا تا خونا لارشی او جڑی پادی شی خلق کوئی اللہ زیر دا خونا کا اور جڑی داگی پادی کی خلق کوئی سلو کالو پوری دا خونا زیر پادی دان نخرابی نو زان نا دا خونا زیر جوڑی کا کانا چه تنیو سطاقا صدق جاری روانی خیرون ترسی وتورثين او شاید دے غربडक یذون کې زریذون کې هغه غرب زریذون کې وګوره کوئی تور هغه الله دېرنه وشلی دوم پوچاود دو نو تم بازار باندې خوف هویا رخوا والا دا واعد البلد الامین او دا کله امانت دا کله گواده tamen wala امن وعلى کله گواذې په وره په دې کلي کې د خلکو خلاف شوې د نبی له سلام خلاف شوې او استاد خلاف وونکو او د کله گواذې نمراد دې نه مقامات شو یا مراد ذکر د مقام جو مراد دې نه صاحب د مقام دې ودینه شاهد دې ابین زر والا ابراهيم عليه السلام شاہد دے اغا تین مقام دے اجرت دی ابراہیم علیہ السلام او شاہد دے زیتون مقام دے پیداش دے سال سلام دا گوادے و تورسینین او شاہد دے غر پرقیدن کے مقام دے وحید موسی علیہ السلام و بلد الامین او شاہد دے مقام دے وحید پیغمبر یا مقام دے پیدایش دے نبی علیہ السلام چیم تپا دے مقام کی پیدایش ہے او دے مقام کی مطاعتا وحی کرلا دا گوادی نو ذکر دے مکان امراتی نمکین شو و تین شاہد دے ابراہیم علیہ السلام و الزیتون شاہد دے تغلفون دے عیسی علیہ السلام و تورسینین شاہد دے تغلفون دے موسی علیہ السلام وعدل بلد الامين شاهد دي تکلیفونه ده نبی عليه السلام دا غوادي يا مكانات مراد شو او يا دين ذکر د مکان راته مکین شو لقد خلقنا الانسان يكنون پیدا کړی انسان بیازه تهقيم بقيه سره جوړګي ثم رددنا بیامن واپس کونا راس فلصا فیلین لان دلاندتا مگر اگسان چی مانر ورده عمل کړ دې خو دیو در صحابو ندی بی صحابا غیر ممنون نبی قدشوی بی صحابا فما یو کا سشے اما تا لر بعدو پس دې بیان نبی الدین نو پا تقزیب دا قیامت اے مخاطبہ بیولی دا قیامت تقزیب کے علی صلی اللہ ندی اللہ بیاکم الحاکمین دیر خواب بیسلکون کے اولی ندی سور اعلیٰ کی اس مقاسی دیار با بیانے او ثلور مقاصد اقرا بسم ربك الذي خلق بيان دو صداقت د کتاب او بیا ور بسی ان لله ربك رجا اتم یاد کی اس باد قیامت ارا ایت الذي ينها تمصلت رسالت آخر کے مسائل توحید مقاصد اربع اقرا بسم ربك الذي خلق اول والا اول والا قران بسم ربک الذی پیمداد دنم درب الذی غزاد خلق چې بلا کړي مخلوق د الله پیمداد سره ولہ خلق الانسان پیدا کړي د الله انسان مین علق د وین جم شوینه د جم شوی نه نه جوړ پیدا کړي نیکرا و ربک لکرم ول والا اور استاد عزتون ورکون کے عزتون وذر کی پ قرآن باندې الله پاک اوخه جاي پور ته وذی کی چل والا الی الله بالقلم اغه الله کې په ور بالقلم په قلم باندې انسان تا غره په قلم باندې تعالی پور درکل انسان له په قلم په نوکو نظر دي نزان په قلم لیکل کا کافی لکا سبق لکا نقطه لکا نبی علیہ السلام دیو سایو فریاد کئ وې ته خبره کئ دماغ کی منور زیگی نبی علیہ السلام استین بی امینه کا پرې خلاصم دار حاصلو کنا لکل کو ځانل نقطه لکا ځانل کا پېګې خلاصه لکا او مشکلات لکا سوچو پی ګرب کوا علم الانسان ودل انسان تا مالم یالم اغاچ نو معلوم انسان تا گورتا تا نو معلوم احکام اللہ کین اولیو خودو کل لا انسان لیدغا یقنا انسان کل لا یقنا انسان لیدغا انسان دے سرکش الراعو سغنا چینی زان لرمال دارو انا الاربی کر رجا یقنا استا فدرب تا دیورتلال قیامت مسالہ او دریم مسالہ رسالت ارایہ تا خبر را کا دا غسڑی یان اپدان چې بند منکهی بندہ اذا صلی الله کلچه غ برخ پر الله را بلی دا الله بندگی کې او دې مرکهی ارایہ خبر را کا ان کان الهدى هی زما دا بند په زیادات او امر بیت تقوا یا امر کین پس ځان ساتنه له شرک دا الله توحید خورین ارایہ خبر را کا ان کذو تو الله قَدْ تَكذِيبُ كَيْدُ الْقِيَامَةِ أَوْ أُودِيَ الْقُرْآنُ ذَا ظَالِمٌ كِيَامَتٌ مَنِ الْقُرْآنُ أُودِيَ نَعْلَمُ يَعْلَمُ زَجَر إِنَّهُ رَبُّكَ إِنَّهُ لَلَّهُ لِذَلِكَ كَلَّا يَقِينًا لَّيْلَمْ يَنْتَهِي كَمَا نَشَدَّخْ بِالْقُرْآنِ لَنَصْفَعَنَّ بِالنَّاسِيَةِ ذَا بُورِ كَمْ गुनांगर दरोजनो गुनांगारं भाग तंदी काजिबतिन दरोजन खाति जिन गुनांगार पद्य बदल ददरको विदा फलयदोन आज्या उजि बलि देह पर मजलस वाला काम कबीद राव बलि सनदो ज़बानिया ज़बा हुकम मुकमलए कुता हां मलैक भी होनी सि कला وقت تعریف الاله ځان دې کو الله تعالی قران ختم شو نه بیا ځنه سوال سي جوګاي يو راوي شي پکې سورې قدر کي عظمت بیانې د قران او تشبيه ورکل دي و تار سرا يو اتار فلار باندې ترشي او دهغه د هترو خوشبي کي دي نو خلکو دې پلان کیا تر فناک دي خوشبیدار دي نو قران چې په کمش پکې راغلې نو هغه شپې له الله دونه مقام ورکړلې دونه بهتره غیر ذوالله او نو دا قران چې په کم سينه کې پروت دا قران چې په کم وګونو باندې اورې دی هغه وسونه بهتري دا قران چې په کم جبو لیکین هغه وسونه او دا قران چې په کم سینو کې سړې دی هغه وسونه بهتري ندا عظمت بیعنی دا قرآن انا اندلناو یقین منگره لگلی قرآن لران پی لیلت القدر پا غشبه دا عظمت کیم قدر دا عظمت شپا دا مرتبی شپا وما ادراکا سیشی پوکو تا درا جسد آغشبه دا عظمت لیلت القدر شپه دا عظمت خیرون غرده من البشار د زروم یاشتون هم دا زروم یاشتون غرده د بندې د زرو میاشت د بندگی برابر ده ان نل منږ را لیکل د عالیې غب نهلی تا ته په شپ د قدر کې منږ را لللیلو مای روو راضی ملای او جیبرفییا په دی شپ کې بې ر په اوکم دغ په ر من کلل امرین مانه ب کل مرین پارې او کار باهاری او کاربانی چې په دې کال کې به سلې کېږي ملایكي روډي معلوم اشوا چې هغه به سلې کېږي نفلۃ القدر کېږي ته شعبان په دې نسمان نه کېږي چې خلک پاي کې اورنو وزاريو ادا د حساب کتاب شفا اوزان به کې بدتون اعمال لا پیمانی مقرر کړی دونه نفل بک او دا ټول واحيات ته اس اسبوت نشته نه بسيطه فضیلت راغل نه په مقام او فرضیت رسول نه په کار سلامون او دا شپه دا سلاماتیا حتا متل الفجر او دا, دا شپه تر دی دا چروخي سبا دا سبا پورې د شپه نو لوګو دې به گی بيدار شاو او د رمضان په عرش پکې ځان له دعا کوه اعمال کوه الله ته زاري فرياد کوې دا به کی راشي کنه هر شپه شپې قدر اس پ اگر قدر بيدانی هر شپ شپي قدرسته اگر قدر بيدانه در رمضان هر شپ د ليله قدر ده دا خو کوتاي قدر وک نو قدر یوکا لم يكن الذين كفروا سري بينه کی رب العزت دا خبر بیانې چې د انسان په حيات کې د قران او د سنت ضرورت ته څنګه چې انسان لا دغه ضرورت ته څنګه چې د انسان د ژوند لپاره د روډي ضرورت دی بغیر د وګړو ډوډۍ نه د ژوند نه پاتې کیږي تر روډي او بنی د ختميږي دغه شان ته که قران او سنت د انسان سره نه وي نه د اخرت او د دنیا دوه ژوند خرابيږي تر روډي او بنې نه دنیا بربادي او اخرت بیا لیکن انسانہ کہ قران او سنت د سرن نو د دې په ہدایت باندې نه چیرې دې نو مېسج خراب شوم دنیا او اخرت نصورت صورت کې الله پاک امتنان ذکر کړي په مخلوقات باندې چې ما په تاسو باندې احسان کړ دې پیغمبر میرا له غل له او بیا رد کړي په خلکو باندې چې هغه د قران سنت نه من کول کړي او غلط مليان کی هغه قرآن سنت نه مخلوق ده او بندي لم يكن الذين كفروا شرنوا كافر منال كتاب ذال كتابنا والمشركين او د مشرکیننا شرنوا منفقين حتى تاتي يوم البين ازير ما منشكل شرنوا جدا کی دنیا کی تر دې شرال ورته بېنا د نو جدا کی دنیا کی د شرک نه او د گمراهی نه تر دې شرال ورته بېنا چې پیغمبر راغلي نو د شرک او د کفر نو جدا شو نو دیو خو د شرک او کفر نو جدا شي او رسو الله وي وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاتُمُ الْبَيِّنَامِ اختلاف يعلو كرهو جبعينه ورطر علمه لن يعلمشوا جبعينه رعلا لن يعلمشوا رسولنا معلومشوا جبعينه رعلا سيوكو اختلاف يوكو يو جواب لم يكن اللذين كفروا چرنو مشرکان دلتا کی او معنی دا چپاغی اشکال لیں دی او چې چپاغی اشکال نشتا کدا معنیوکو لم یکنی اللذین کفرون من آل کتاب والمشرکین عن شرکیهم نو آل کتاب او نو مشرکان جدا کیدون کی دا خبر شرک تر دی چرال اور تبینا نو دی دی معنی با نشکال اسکالم داله چې دا بینه درات په نورو سې جدا شو جدا شي خونو د شرک نه او دې مروثو کلام کې رازي چې دوی خونو فرماني کړي وا زه مانا دا یا چاغي باندې اشکال نشتا مانا به دا وکم لم يكن الذين كفروا نو کافر ذال کتاب مشرکین منفكين عن تعریف النبي نو دی جدا کی دن کی تحریف دا پیامان بار دیو نو جدا کی دن کی تحریف دا پیامان بار حت تا حت تا حت تیمول بینا نو پدی شکال چې مشرکین خطاریف نکو پدی دوانو ما نو شکال لے یو قدامہ نشی چه نو دی جدا کی دن نه تشرکنا تردی چرالا و تبینا نو پدی ما نیدہ شکال لے چا تا غ نه خو معلومه شوه چې به نه راغله نو ش پریو حالان کې شیر خو دی کوو دو د معفررق نه معلومه شوه چې دو شرک نه دی پریخ اول نه معلومه شو شرک پریو او د معفررق نه معلومه ش نه پری اوله اخیر کې تضا د راغې داس وال دی دې و جواب داې. نودې جدا کې ځن کې د شرک نه په اعتبار د ظاهري ویناګانو نودې جدا کې د شرک نه په اعتبار د ظاهري ویناګانو او تفروقه په نفس الامر کې کړې دي جداواله په اعتبار د ظاهر سره او تفروقه په نفس الامر کې د ځوانو کې منافات راغلي جهاتونه جدا جدا شول جيم دا نو دی جدای کی دن کی شرک نہ ټول ټول جدای کی دن کی نو ها چې بیان رااله نباذ ایمان راړو بازو کفرو دا جواب نه نو دی جدای کی کی د شرک نه په اعتبار د ظاهری وینا او تفاروق کړي په نسول امر کړي او نو دی جدای کی کی د شرک نہ ټول حتا تا چې موږ بیلینات چې بینرن باز جدا شو باز په کوپر باندې وځرې نو دا معنی نو نو جدا, جدا کې ځن کې شنه ټول چې بینرالنو باز جدا شو باز په کوپر شو وسو اړتفرکو کو باز سر په بازو, بازو تفرکو کو دریم دا نو د یذای کی دن کی د دنیا لم یکون الی جنا کفرو چرینو کافر دالی کتابو نه چرینو دی کافر دا معنی سمrar چرینو دی کافر دالی کتابو د مشرکین نه منفکین ان دنیا جدا کی دن کی د دنیا نه حتا تا دیوم البین تر دی چراغ لر تو بین پیغمبر حجت بتام شنه الی دنیا نه الله وی ما د دنیا نه داسي بولی لقالو لولا ارسلته لنا رسولا فنطبيعتيكا نما ما دنیا ته سني بولی ما په بيانه م اور تراولې غلا پیغمبر مي راولېغو نبيي مي الود د دنیا نه واغستو نو, نو په ديواله مان باندې ښکارله او داغي دو جوابونه شو اوله معنا څه شو لم يكن الا جنكفرون شرينو کافر دال کتاب و دا مشرکینو منفقین انی شرک جدا کیدون کې کی دا شرک نه در دې شرعاله ورته به نو سوال دا دي چې به یې نه رااله نو دیو جدا شي نو او قران وای چې به یې جدا شو دویم دا چې اخر کې ما تفرق الذين هولکتاب چې به یې نه رااله تفاروقی کړل او دین معلوم چې به یې نه رااله دې شرک نه جدا شو نو دو ځواب یو جواب نو دی جدا کی دن کی په اعتبار د ظاهری و ناگانو باندې تر دې شراله ورته بهینا او ته فروخي په نفسل امر کې کړلې زمدا نو دی جدا کی دن کی ټول تر دې شراله ورته بهینا نو با جدا شو با تفروخو با دي سر نه بیل شو او با تفروخو او زه معنا چې نو دی جدا کی دنیا نو دی یورا کې دونکي د دنیا ناتن کی تر دې چیراله ته بین پیغمبر الله رسول غو علی بوتلو حجت په الله تام غو علی بوتلو ولې کدا شي بوله نبی ابو دین اعتراض کو چې تام د پیغمبر ول نه را لې غو بینه صدا رسول مینه الله رسول دې الله ترپنا چې ولې سوفه متوارا سی په پیا بیا کتبن قیما او پدې کې کتبن قیما لکھ دے جماعت دے مضبوط قیما کتبن قیما الاحکام المستقیمه ہاں پجے کہ لکھ دے مضبوط لنک مضبوط یعنی احکام مضبوط تھی بگے وما تفرق الذين او تفروق نہ کڑا اگسانو چور کر شو کتاب الا من باذ ما جاءتھم البینہ مگر پس داغنا چرا وروت البینہ نو با تفرق کو با سمجھو دولت ټول نو جدا شي تر دې چرالو بيان وباي جدا شو او باز تفروقو نو ما امیر نو ما مور شويه دې مگر شپندګیو کې دا الله خاص کې الله زرا بلنا حنفا رغردي الله تا او یو کې مسلاته په منشيد مانز او ور کې زکات او دای دین مضبوط یې کنهګه سان چې کو فري کړ دې دالی کتاب او مشرکین نه تفهيب اور د جان ان کې به هميشه بجې کې او دا کسان بتر دے مخلوقاتوں اس بشارہ یقیننا کسان چیمان روڑ کر دے عمل کردے خو عمل کردے موافق دو سنت دے پیغمبر اولائے کسان دا دی غرہ بہتر دے خیر البریہ بہتر دے مخلوقاتوں جزاہم بدلہ دیو پسند در اب کے جنتوں نے امیشہ والی بائی کی بلان دا غینہ والی امیشہ کے ابو ذر نمیشو رضی اللہ عنہ رضی اللہ جون اور رضی اللہ عنہ ذالک لمن خشی ربہ دا مقام دا پار دا غچا دے چیر دلے در په دنیا کې لمن خشی رب او فی دنیا چې دا الله نے دنیا کې را کړی دا مقام اور کئ سورہ زلزال کې دا بیانې اس باد قیامت ذکر کئ او تقسیم دخل کو کې دوړل وتا یو ډل هغه چې دنیا کې خام مال کړی د قران سنت مطابق خوشالي بووی ني دویم هغه چې دنیا کې شر اعمال کړل شرک او بدعت داګه زګانی بووی ني اذا عز الظلۃ الارض کلا شجړه کویز مکاجړه خپل واخرۃ الارض رو با از مکان از, از قال ابو جنخبل سجب کیږي کینسانان دي که خزاني دي انسان سشیزمې دا انسان به بحران شي چې منږ پکم شي سرمات دی کوو نخوا دزم کې به سر ب قدره غور هغه مشران خطول لالو موجود یو یوم په دا اوورت تو حدې سوخ باه بیاې حالات خپل دا به خپل خبرو بیایان کې دنیا کی چې پ تا بیان بیا نرب بهک حاله په دی ووجه چې ر کوم بکړی دیته ن یوم عین باد اور یس الناس راو جی با خلک اشتاتن مختلف ددا پاره چوی نی عمل نخبل ددا پاره سی دنیا کی سکر جاغو مینی فم عمل ن چا چ عمل کڑے په مثال د زرا خیرن خو یراو بوی نی خیر اغه عمل ته وې چې د قران سنت سره موافقه کی ک زرا برابر د او خامل او بوی نی و ج خیری بدد نای او زان دې طریقانه رکني او مې عمل چا چا عمل کړي په می سره زرا شرن بد نوبويني شر د قران سنت خلاف سوره عادیات کې انسان لا لا زور نه ور کوي انسان د اصل نه اندی شوی از د خپل مالک تابیداری کوي مالک د خپل غلی دوره د ځغلي هغه انکار نه کوي او تعالی الله سونه خیر سره کړلی او تا دا الله کی تابلو اخورنکو رمضان دی دا خوب نوزگار نشوی کار نوزگار نشوی سوننا شکر رئی تا دا چې الله د کم شوی نانکے انسان تا چه خ... از چې مالک د کم شوی او کم کئی ناغذ غلی دا دشمن جماعت تین نباسی گولی گزار پی کی گی دا وصلی پی کی گی رسو کی گی انوالی مالک ورد حکم کر لے تا دا خپل رب دا رضا دا پارا لگ تکل زجر دې انسان ته او زورنه دې انسان ته بحال دې انسان باندې او په صورت کې دې انسان مرضي بیان کړل او پاغي شواي ذکر کړدي او بیا داغي علاج ذکر کړدې او داغي علت بیان کړدې مرذ انسان سړے ناشکری علت سړے محبت د دنیا او علاج سړے ځانته قبر یاد کا زان تاخیرت یاد کا زان تا مر یاد کا نتو سمشی ول عادیات ذفحا شایدی من دی وونکیا سنا ذفان پافیدوسرا ذفحا اغا واسوی چیکلا اسمن دی د سینین کمال روزی اگے تو لکی ذفحا حفیذل حنیذل یومانا فل موریا د دی او سون کیا سونه پخپلو سمونو سره چې پخپلو سمونو خپ باې او روباسی او رواندي ما لې شلی روستو کېږ نو سبحان مغیرا شاید دی اغلوټا چون کیا سونه په د سبا کې دشمن باندې عمله با اوله سبا وخت کې دشمن غافلو عمله به کامیاب بهوه نو د سبا وې چې په دشمن عملکه ظایره خبره ده. دشمن مته ټوپک گزار کې د وسلې به کئ وې خو اسن رسو کې ولې مالک ورتو کم کړلې تا د خپل مال د پارا څونه تقریبا برداشت کوم فاصر نہ بینقن ورته کئ به په دغه وخت کې په دغه وخت سره اکی نتن گردوغبارو ورته کئ په ذلک الوقت کې په دغه وخت سره اکی گردوغبارو او ست نابی ننوزی په دا وقته صبح کې جماعت جماعت د دشمنتا وګوره زمایل خبر منی دا شاهد دی په دې ان الانسان لرببی لکنود بهشکه انسان د خپل رب ده نا شکرہ ډېر ډېر نا شکر ده ده خپل رب نا شکر ده الله جوړ تصویر جان منی دا, دا الله تعالی ور ور د علا پر زکی نه لګی سر یې هغه په قران نه لګی وغه غو نه قران کی سوچ نه گئی خپل باندې قران نه ندي دانہ شکر انسان و انو علا ذالیک لشین یقین اند انسان په خپل نه شکر دې کوه ته پته چزو نه شکر کوما او و انو لحب الخير له شدید علت دې څه دې پیدا شو زګر انسان چې حب الخير په محبت زمان له سخ ما سره ده شپه اوره دنیا د پاره منډی دي او بالغ شو ګر اسبینا شو بوډا شو او قران ته جوړل شو دنیا واندی یو کور جوړاین بل جوړاین نبل نبل جوړاین لګ پیدایکی نور اخلی اوس علاج جوړی بسنګا ځان ته مرګ کا ها مراقبه موت د شپې کې سمله پدې کړه کې کېن لګ شو چې د دنیا نتلې ما سره کړلې ځان کې لاړ ځان کې لاړ مشران لاړو کشران لاړو نتوم روانې نه خیر ځان سرو سوړي نو کو دې بیا سمشي مراقبې موت او یو مراقبې ميت ته چې لګ شو کی چې الله پاک فما حاضر ده الله فما قادر ده زو الله مخالفت کوم څڑ بهرال تاو کی دې توی مراقبې ميت یو مراقبہ دا د محاسبې اعمال چې لکه د خپل امن حسابو کې ح چې رمضان ورز دا ما بخو کې ور ول ولي سو قران زنا سيو ز پکټ کې دیم الله ورته اوس نه کین اف علمو ان له په انسان کله پور ما ماف القبور هغه قبرونو کې دي او اسلا او خاربشی سرغن بشی مافیور الله رازونه چې پهسینو کې دی ان نه رب به هم یا کې نه رب د دی پهی دی په د ه د خبر دا د سنو راضونه بهکاره شي تعله به تکار کې تازما ک تا سر دوونه مینووه سورقایا کې بیا ابات د قیعملګ کوئ او تقسیم د خلکو دووړلوته القا ټګدونو کې او سر ټګدون کې وره تندون کی اار ته به قور ټنګولی شي. سی په کوتا را دا ټګدون کې رض پهوره چې شی به خلله کلفراششي مخصووس په شان د په تنګانو خورو شوو ګټ وډ ب شي. د په تنګانو کرور براني یا به ډیرری د تنګانو شانې یا کرور ته کوون الجبانو او ش به غرونا پهشان د وړی ډډ شو. په مامنڅ قولت په ساسوو چې درنی شوي معواینو تلی دنی کودا او تلی دا امال زیاتې ځکې جممر وړله پف ش راضه دی او پژمن کې چې غشاله په معمن خ په آغاسو چې سپې شي معواینو تلی دې کوداغوي په مووایه زیر د ععلاقت سشی پهکو اور دی ګرم سرهته کاور کې اصل سبب د ہلاکت ذکر کئ چینسان ہلاک ول شی د مال سر زمین دا او صورت کی تذہیر ذکر کئ د دنیا نا الاکم التکا سور غفلت کیا چول تا سور التکا سور ډیر د مال یو بل نماز یا یو بل نماز یا توئی دی په غفلت تور ول حدیث کی رازی بے سلام عبد الله وان زيال مقابر او بلا ناکاره بنداغ دي چهغه قبر او اخرت هیر کین غفلت په دنیا کې کی اختیار کین دا ناکاره بنده دی دا ناکاره بندې دې تیارې نه کین حتا زرت المل مقابر تر دې چې زیارت مو کو ده یو زیارت مو کو ده قبرونو چې ہاں ای براد د پاره لاری چمړ او زیارت دیو کو قبر تلاڑے زیارت د پاره زیارت د قبر دی لکی دنیا سره بیرغبتي اختیار کئ مرګ یاد شي همړو ته دعا وکي دا زیارت دی کوئی پنچیران قبر نتل نمن نو من وایو عمر کنا ہاں د پس سنت طریقه قبر تلاشی مونږ غواړو تیمو او د خپلو توصیباتونو له مور کو حتی ازورت عمر مقابر تر دې زیارت مونږه د اکبر او سره قبر تم لاړی زماد لپاره چاته ملګر کوس کی چولنه مار زه یراکا او چاته د مونږونو غړې ما ته کړل ما له نو ال تلاړی قبر تلاړی لا غنو غواړي او یا حتا ضرورت المل مقابر تر چې زیارت مو کو د مغبرو مړي پکون شمای او چر کې دې مړو هغه شناغت بکم راوړي اوري دادا بابا اٹھته اوري کنه باغم دنیا سيله او دا معنا په مړو باندې پخر کوي ال طلعې پخر تور رسې نه کلا سوف تعلمون دارذيه نه کلا داس نه زردای چې په وشه ثُمَّ کلله سَوْفَ تَعْلَمُونَ بیا داې نه دا پوشا کلله یکنن لو تعونه یق نه کپشي تاسو په یلمی کې نیم ج تَعْلَمُونَ عِلْمَ کلله لَمَا تعالمونونه قین لما مَالَ الحکو تکسو تاسو مال غ پلت کې چي لو تعالونه که چېې پوې خامه خ اووینه جانم بیا بووینه دی زرا عین الیقینم پسره کو د یقینم بیا ته بوس بوشی ساسونه بد اور ان النعیم د نعمتونو لو نعمت د الله کتاب ده سانه باندې کتاب ته پوس کیته سنو خورکړو سوریا سر کې سلور خبره بیانی د پار د نه ایجاد کدا د خپل کړن اخلاص پشیم کدا در سرنی نو توان کو ور ده ولا عشرين شاید د زمانہ ان الانسان لفي خسرن یقین الانسان ان پتاوان کې دي انسان توانشي دي الا الذين مغراکسان امنو چه منو د الله توحید یو اقیدې په توحید کرا و عملو صالحات عمل یو کو موافق د پیغمبر د طریقې عمل یو سنت نو کامیاب بشیدوا توواصبحیل حق کې او یو بلې یتتو کو پهې حق تههید سنتې خلکو تو رسو حق سر د دا مخکې چې بیایان شو اماو املو سوالی وا حق او یو بلې یتتو کو په د هته هید سنتې نوروتون ورو ددې شااعتېو کو دی نه شکو درڅلورم وا یو بلې ویتتو کو پک لېدو که پهې حق کې تکاریی فرازی نه برد کوي. دا صدور اصول د فارغ نجات د سورې همزنه تر سورې کوثر پورې د صدور سورو سترتون کې د نافرمان فرمان نه ښیاني د مجرمانو نشانه بیان نه <كاوثر> 25 سورو د کې اورنه ښه بیان د دشمنان دین حق پر سو پورټو کې عقبر سو پوری بې شاړي گئی ولل لكل لی همزا هلاکت دې پاردهار همزا ابلگون کي بخته آرام لمز ابلگون کي پپټا همزا جښتار پتا الزام لګي کرامات نه منې دعا نه خیرات نه منې لمز چپيشهاب لګي دیم همزاږي توي چار په لاسو او بسره ګمانېاب لګي فثرغو اشارے کئ لا سنا اغه وی اغه تا هم زوی لو مزاغ توي چې بجاو باندې عیب لګی تا نه کئ حلاکت لکل اومذتين د پارا دهر عیب لګون کئ پجوابه لا سو پثرغو لو او دهر عیب لګون کئ پجوابه چې بجاو بسې تانه کئ یا هم زخ کا عیب لګی لو مزا یا هم زا پثرغو او پو لا سپ باندې اولو مض په جوبان لئ په جو با خبره کوي جمعما ماللو واده ده چې دمه کوې مال ش میری مال لره غمان کوې نه مالو اخله ده چې مال د دن بکیل به جنتا یا اخله دا هم شب کې لره په دنیا کې دا خیال دی چې مال را سره د دنیا کې می شپې شم کلله داسې نه ده نه لَيُمْ بَذَنَّا فِي الْحُطَوْمَةِ وَاَبَةُ وَلَيْشِ اَغْمَاتُونَ كِذِهَتَا اوسیشی پوکتا ذراج صده ماتون کے ذئے نار اللہ اور دا اللہ دے الموقع دا بلشے اللہ تیاغ اور تتلیو چاملے بکئی الافیدہ پڑنو بانده پڑنو بخیجی اِنَّا آلَي مُوسوَ دا یقیناً دا اور فدی خلقو باندی موسوَ دا جو خشے پیام دی محمد دتا پلاستنو وګد وګدونکي د اور وګدونکي سنبای او پای کې ودا انسان نافرمان راگیر کړي دا زیله علم تر کیفا د کې بل نه خبره بیانې دباتل فارس دباتل فارس جمنه خدادا چې دینی مراکز خرابای د دین مراکز بن وړای هغه به خرابای کمو جنو کې دې دین ځکيږي دین خود لکيږي جمعهونو شو مدارشو دغه شانتي د دین د خورولو زینه د خرابای دا بربادای لک اب رہا اب رہا روانو او د بیت الله دورانولو 파را ن الله پاک بیا زبرولې کو او پاسه بي کو دغه شانتي هر نافرمان چرا د دین دورانولو کوشش کین الله تعالی اغذلکای او بربادایي انا شمر ځان کی بیا تفسیر واقع نقل کړلا بیا ځان لوګوري علم ترا کفاز ربکا اے نو ګوري چې سرین کار کړو سار بیا صاحب الفیل ذاتیا نو ال سرا علم یال کیدوم اے نو ګر ذول الله اغفری داغي فی تزلیل پتبایګین وارسل علیهم او رولی گو اللہ فاغی تویرن عبابیل مارغان ڈلی ڈلی ترمیهم وشتلی آغی بهجارتین پکانو منسی جیل دی کرو پا اور پخشیو پجالم پسویگر زولا غی کازفی ماکول پشاند و خو خورلی شو سور قریش که بلنخ بیانی دباطی الفرس دباطی الفرس بلنخ دادا چه دبطولو مر دنیا لور کردی دنیا بسی براوانی دنیا د پار بسفر ای کئی دا دین دا پار او سر وقت نیشتا دین د پار او سر مقر نیشتا چرا شم رمضان کیو چل قرآن لورکم اول ناخیر پوروارم دا او سر نیشتا دنیا دا پار امرو نورکی گرزی مندیوهی بل نخوا لگو گور قریشو تا او داغی اغا سفر پجمی کی بہ یمن تتلو دمال حسیرول دپارا او پوری کی بیا شام تتلو دمال حسیرول دپارا دا, دا, دا سفری کولے خود بیت اللہ د عبادت دپارا دغی سروخ نو د نبی علیہ السلام د صحبت دپارا دغی سروخ نو نبل نہ بہ یعنی دنا فرمان چې دنا فرمان بل نہ خدا دا دنیا د پاره خو باسی خو دین د پاره سروخ نشتا په دنیا مال بدن لگی خودین من باندې لیلا فی قریش تعجب ده د محبت د قریشونو کلا فیهمو د محبت دارینا رحله د شیطان یو سفر د جمی یمنتا د پار د حاصلول د مال واسف او بل سفر د وڑی شامتا د پار د حاصلول د مال جمی کې وتل یمنتا غزه گرمو التبه تجارت کو مال بی که کبهله شام تاغه یخنو التبه تجارت کو مال لو ولی یابودو نه په کار دورلا چې بندگیو کې رب اذل به تا درود دی کوون ااغرم اتمامهم چې خوراک اور کړل دوه لرا من جوینده ولګينا ولګي ولا ختمه کړل واامنهم او امن اور کړل دوه لرا مين خوف ډېرې دشمن نه دشمن یې پامن کړ دي الله وسره دونې صنعت کړدي نبا کاردج د الله د احسانات ولیاځو کی بندگی لبي کوم مخور کی اریت الله جو کذيبون سور ماون کې د باجير فرص بل نه خبياني بل نه هدايه چې قیامت لپاره تیار نه کوي او ديتي مال بخوري ظلم زياته وکي دي بل نه خذا زور نه بنقلاري قیامت لپاره تیار نه کوي اریت الذی خبر راکداغه سړی چې تکذیب کوي د قیامت پذالک دا سره نه یذ اولی یتیم چې د کډاور کې یتیم درته آیا یذ او معنی د او باندې ما مان جدیشن دې یذ اولی وي او نه یذ اولی یتیم را بلی یتیم دا معنا باسي در شو بیا ولا یخذوا علی طعام او نه تیززان او بل په خوراک د مسکین ځانونه تیزې چې مسکین سرخو کی او بلون نه دې چې غریب بخبلوم خیر خیر غړنه کوي نور توم نو چې دا بار اغلني د مختلفو زیون نه عجیب کرای لګي د عجیب کتاب لګي قران قلم به لګي سره خو کوي نه بل تیز نه بخبله کوي قائل المسلين علاقات ته دا پارا د تاسيمان گزارو کته منسکي دامن گزار دی علاشی الذين دعا كسان دي ومن صلاتين چې د مطلب د مان زره ساهون به خبر دي دپدې نه دی پوهې مون سلسله کوي سرب کته کېدل پرته کېدل خندي تا مانځ کې نو ویلي هغه یاد تراوال الذين كسان يمرون يزان خي ويمنون المعون او منك لك شي د معاون غني ماني علماء کړدي تقریبا لس ماني لك شي منک اي هغه شي چې پای کې تا و نه کیږي نا منک وي بيان د حق احساس ته واندي د توحید بیان کې اساسا ته باندې خلکو ته وکی بیان د حکومت نه کوي او نه د خیر او د نیکی خبرون خلکو ته نه کوي چې بلې کې تا نشتا منکې د الماون بیان د حق د حق بیان خلکو ته نه کوي د نیکی خبره دانو یې خلکو ته شلاره شلاره قران بیانېږي کی؟ او کینې ورته دانښیلې او د خولې نبی دا وانه وري چې علما چې کوم درسونه کوي د قران د کې کی؟ کینې دا ثواب دي دا هم نشې د خلین دان راو باس ان ناتین اکل قوصر د سه زورو سوراتونو کې د مؤمنانو نخ بیانې سورې قوصر کې د مؤمن نخ بیانې چې د امال او بدن د الله په دین لګای مؤمن سره دو وشو نه دي حقيامتي یو بدن پسل لې ربيک نو تای بيدار یو کده پاره د خپل بدن د الله په تای بيدارې کول لګا والله ت راغ فر دیهم او کولی را د کو. په کم دی چې بدن لې منځ کېقرآ کې ن کوې په نور کارنو او مال د الله نه قبان نهح قبانېتهوي مال د الله پرذاې وولګوه. پهقرآ وول قبان کې و د کو په نور کارونې وګوا. دو شالیددي کار کو یو خوشال دنیا او بله خو شالید اخرت د دا دنیا خوشاالي ره ان شانیا کوله تر. یقیناً دشمن سره هغه شي مونږه ته دشمن بدی مونږه ته کوم دشمن بدی مونږه واسم ثماله مالو وزن راکا دا اخرت خوشالي ان ازینا کل کوثر یقیناً در کوم دا تلوي خیر لوی خیر لوی خیر سره دنیا کې قران دې اخرت کې حوضی کوثر دې نبی علیہ السلام وای زبد حوضی کوثر فو بو ولانیم او داږي لوخ لاسمان در سورغ زلک بکای ملائک و ډر روانه کړی اورته او زمما حوسه زور کړي فوازاد ان حوذی کما فوازاد البیروال زمما له حوض نه برسو شي لکه څنګه چې سره اوغد او شون رسو کړي زب आवाज کومه او صحیحابی او صحیحابی دا خو زمما صحاب دی زمما متیان دی وګور او اور کومه نو ملائک بره دوی یا محمددو ان نهقللاته دینی مادو سو بعد پبره تا ته پنی شته دوی سجوو کړريو دو خوستا پهین کې بدات پ دا کړیو ځان ل طرق جوړی کړی نهبی ل سلام پور ته بیا خیرې کې پهڅکله پهڅکلم ان نه توناقل کو سر در خیر دنیا کې د او پ آخرت کې د چې د قرآ نه لې لې نو مالومی دا چې اخرت دیوم خراب دی زکه دا قران سبب دی دا فرض حصول دا خوشالو دا حوضه کوثر نه غوذر نه پاديشي سوره کافرون کې دا مؤمن بل نه خ بیان نه دا مؤمن بل نه خدا چې دیو دا بی دین سره مقاطع کوي چې پاکه دې نه نه مشرکی بیتی دا سره مقاطع کوي زان ذان بدین شکے بائکارد بتنے کے قولیا الکافرون واے کافرون لا عبدون بندگی نکم اس ما تعبدون باغ طریقہ چکوئی وسم استاسن تابع کیگم ولا انتم عابدون اونتا سوس بندگی کون کی باغ طریقہ چزکم دیم کی نے پی استقبال اول کی نے پی دحال دیم کی نے پی استقبال ولا انا نبیا د بند کومغ تېی تاسوی کوین والانتون نه بیا په مستقبل کې تاسو بندې کو پاغ ې ک کوم نهول کې نه پې د حالو شوه دویم کې نه پ بان نه تکار را لئ اول کې معموړه اوس بندې نه کومپغ تې کا تاسو کوئ او اوس تاسو بندې نه کوی پغ تې کوی اوس کوم یم واللاانه نه بیا په مستقبل کې بندې کوم د پاغ والا انتونوم او نه تاسو مستقبل کې بندې کوون کې پاغطرېقا چې دی کوم نه تاسو زما تا کېږي نهستاسوستا کېږم نه بیا پایدو کې دستاستا کې زما تا کېږي زما تاسو به کارټ دی لکوم دینو کوم تاسو لرهنو کوم بدله تاسو د شیر کو د بولنو او ماه بدله زما د بیایان ز به د حق بیایان کوم د ازا جا نصر اللہ الفت دی صورت کی دمومین بلا نخبیانی ار کلچ تابعی کارٹو کن نو اس بزو تال خوشحالی درکو زبا دی امداد کن زبا دی او ملګری بزی دی رو ما داولی تابعی او ځانې دی شکول لے ازا جا نصر اللہ کلچ راشی امداد دالان و الفتو غلبان ورایتنا سا نوې نبات خلک زران يدخولون في دين الله فوجا ذنكيږي با د الله فوجين کې ډळे ډلې دا د الله پاک امداد ده مګری به زياتوم او خلک به پم مګری کوم خلک به سلام مګری کوم دا د الله امداد ده يدخولون في دين الله فوجا ذنكيږي با د الله فوجين پسب بحمد رب کا جزائی دادا ازاد جا آ پسب بحر کلاچ راشیم داد دالا والفتو غلبا او کلاچوی نی خلق در آ چی دن نکی دالا پا دن کل دارا ایت آتا دے جا آبان دید ازاد لان دی او کلاچوی نی خلق در آ چی دن نکی دالا پا دن کل دل, دل دن تب سکے پسب بحرمد رب کا سکر بدای پا پاکو گنام ها پاکو غنا رب د شرکنا او بحمد ربیکا او سیبطونو بیان ودا الله الله د شرکنا پاکو او د کمال سیبطونو له بیان وا او واستغفره او بخنه واړه د الله نه او طلب کو د الله نه د اول د مصیبو غفر مانا اڑول مخکیو مانا کړه پیغمبر ګنا نشي چې بخنه واړي واستغفروا او طلب کو دارا ہو لو دا مسائب دا اللہ نا چالا میں ختم کی اللہ بوجو نہیں میں ختم کی دا اللہ نا گوڑا انہو کان تووابان یقینا اللہ دے تووابا دیر توب قبل کے سورہ اللہب کی ہوئی چی بائیکار دیو کو نا زبا داد کو دیم داد یا نمنو گورا دشمن مدی اللہ چیا ده اکبرسو خلاف کړه نه الله پاک دنیا کې نیولې دایي مثال بیانې په ابو الاعصر ابو الاع تو ګورا کله یې هغه مخالفت وکړه نه الله تبا کو د نبی عليه السلام په بيداش باندې ابو الاع خپل وینځه صحيبهه زاده کړوا نو خوشاله دوژنه زماره وروړو شو کله جنبی عليه السلام مسله بیان کړه نہ اول مخالفت ابولاب کو پنبی علیہ السلام سے پیڑ گزارو کو دیو جن سالک ویں آل النبیات با و ملته من الاجمی و سودانی و العربی دا پیغمبر آل دغه تابیدار دی ولو کان اعلو قرابتی آل قرابتین تصلی المصلی علی الطاغی ابی لابی کداغا اہل خپل ولان و نخلق ابا ابلا بن بیا درود بھی ہاں خدا نذا اعبیدار د پیغمبر اغد اغد اغد احل الله پاک ایتون رو لیم تبت یدا ابي لابی و تببا تببت حلاق شل جوان اللہ سنو دا بلاب داول دعوال دعا دا او دویم خبر دے داول تببا دا دعا دا تببت حلاق دیشیم یدا ابي لاب جوان اللہ سنو دا بلاب وطبا او حلاق بویم دا دویم خبر دیں آلکه اللہ وقد حلک حلاک کرو وقدر اللہ و حلاق دیں طبا کرو وقدر اللہ داول دو او دویم خبر شون طبت یدا حلاق شو دیں دوان لاسون دا بلاب وطبا و حلاق بویم دا علاقت تین جدا کی دا بو سرائی مال نه نه مالو به دو نکرا غذر مال دا او ما کسب هغه چا غټل هغه چې کما غټو ټکولا اغي ولا په دو نکرا ساسلاناران زردا دن بشورتا ذات الاو چې خوان بيدلم بو و امراتو او دن بش خذادو حمالتل حطبو پورته كون کې ودا خشاك خشاك بیرونو او نبی علیہ السلام دې بازار کې غني چوري دغه دا کارو اوري نو تل دا ګډه مريتا ټول او رسیم مريتن ختی دا مردارشه دا هي جی بیا او به مريتا اې کې حبل ممصدم رسیو د پټو د کجوروم د پټو د کجوروم اگر اسي اغه مريتا پرتا او مرداروا هي جی بیا حبل ممصدم د پیغمبر خلاف ابراهام پاره اوس خدانه راختلوا خلق کو ضد نفرت کو چې کلم وردار شو نو سا کندي او لوکانه لاګه ته پاګه واړو دا د حق پر سوچا مخالفت کړل دا دې دا انجام ده حضرت شیخ دی الله غری کی رحمت کې اغبوې د شای اسماعیل شهید رحیم الله چې کوم خلقو خلاف کړو مليانو نو اخر کې هغه بیالی لیونی شی خپل بول به خواړو نه پکټ باندې بزامنو تلوي چې خپل بول نه اوري دا لا پاک دنیا کې هم پداس داغان باندې مختلف داګه یخته گئی چکر دا حق پرس خلاف کی دې جنهه بسړ دای ہے کې حبلو مم مسد رسی بيدو اپټو دا گژور دا داګه ستادا د دې صورتونو پادیشو ان شاء الله ثواب ختمي د قران نو بیا ټول کوشش کوي وراشه او د دې کې او مولانا نور سروغل له شاپور شیخ سے بچي انا بیا تاسو د دې صورتونه دغه ختم وکهئ چې دا غنانه بوجه تاسو راغلی خپل تیم تراشه مرګي وراشی او علما وراشی بیان وکهئ تاسو د دې خدمتو کې لوګټه اوسو کو د دې نقا په اضافه اضافه وروږدئ الله تعالی زموږ او تاسو غوونه او معاف کی الله تعالی نو قران پاک په پا موږ ټوله نصیب کی سوال دې زموږ نشي الله تعالی له الله تعالی دې کتاب حق موږ نه یاد کړې الله تعالی دې موږ ته معافی وکړي الله دې موږ په کتاب دې حق ادا کول او مسيکو الله دې موږ په کتاب فامړی کی کم ټولوا چې راغند الله دې او د قران فامور کی او خدمت د قران اور تعالی نصیب کی زموږ سونه شاګردان دی الله په قران خدمت نصیب کی زموږ استادان دې د دنیا نتلین ان پیژوه قران څخه دې شاپور شل قران روستم شیخ غلای ټول نو خبرونه نور نډکی الله تعالی دې خوشاله سر مخامخ کین زمو په قرآن کې الله تعالی دې مستقیل وسو کین زمونږه مور او پدایې الله تعالی دې کې وسو کین زمونږه نور شه داران دنیا نتل اخواخ او اسکارو نیکان نور خپل الان دې الله تعالی په ډټولو کې وسو کین الله تعالی دې خبر دا ټول خوشاله زره جوړې کین الله دې قرآن زمونږه استاد زو پاره دو خوشاله زره جوړې الله تعالی دې موږ او تاسو د قران خدمت نصیب کړي الله تعالی قران زموږ او په امر کراولی الله ایزموږ او تاسو زموږ پاسو کړي الله ایزموږ او د بدن پاسو کړي الله تعالی ایزموږ د قرآنی پاسو کړي الله تعالی ایزموږ د اعمالي پاسو کړي الله تعالی موږ کوم زوري دور دې دخل دین ووا د کالې الله تعالی باندې مرا والا زموږ د شان مناسب الله تعالی کوم زوري ہم سزا کمزور ہیں معاملہ او کیا اللہ تعالی من کمزور ہیں سزا کمزور ہیں معاملہ او کیا اللہ اللہ دا قران قوم کے ترا والے اللہ قوم کو کون کی سمشکلات ہے اللہ بدل کا اللہ تعالی چاہ قوم کی سقم تکلیفوں نہیں اختلافات ہے نصیب کا بیماریاں اللہ تعالی شفاء نصیب کا اللہ تعالی مالی کمی اللہ تعالی حلال دنیا کا حرامونو څخه بچکه الله تعالی خپل دین خدمت مونږ ټوله نسيم په الله تعالی ارطاق خپل دین د خدمت مونږه حرمه کوه دا قران ستای کتاب لید دی تعالی له غل له دې عبادت په خپل باندې کې بندګانو کې ور الله تعالی سوکو بدنامې انتخاب وکي الله من پای کې والا مونږه ننګار زنګرونو ته الله دونه مزد فرض قران د منظریا کا پاکستان کې امن را والا مسلمان وټول ملکونو کې امن را والا مسلمانانو کفرانو الله له پریشانی الله پریشانی ته ختم کړي کفر الله پاکور کې مختلف کا مسلمانانو د کفرانو پنځه خلاص کا الله تعالی سونه ښه خلک دې دی ستادین خدمت کې پاره شوبه کې ځم پې وینا کې ځم پې اعمال کې لغی سوکا دغی فعال اعمال کې زمونږې سوکا الله تعالی چې دعاګانو مطالبه کړي دا الله تعالی אביن خیرونو ورک دا وی حاجتون د خپل دروازه پوره داغه حضرت اند خپل لبان پرګه صلی الله تعالی کوم کسانو تعاون کړی الله تعالی ګروړې تعاون یې کړی دي ځې تعاون یې کړی کوم بل غوړي رسپیکل تعاون کړی دي جماعت ذیور کولو تعاون یې کړی دي الله تعالی دا یې ټول کو ژوند دي په ژوند کې برکت واچو په دنیا ننځلې الله تعالی خیر نور اور کا خوښ الله تعالی مونږ زوري الله تعالی نبی رسول الله جي کوم خیر نور وتلني اخر نور دا جنوم محرمه نبی رسولان جي كم شرون امان وقت الله تعالى دا جنوم امان راڪر الله تعالى نو پنهنجي مرقي پاسو والا سونه کي ديان جي الله فقيدوني کي خلق كورن تي واخر والا الله الله تعالى زمونگا دټور مرقي پاسو ته الله تعالى الله تعالى مان الله تعالى عذابن نو گا بچا دمكون نو بچا پریشانن نو گا بچا نو گا بچا سوتالن نو گا بچا الله تعالی مجلسه تر راګه عمل وختونه تر راګه د خپل دین خدمت ته غفارش کا د دنیا جاخي الله تعالی امر توخه راګه الله من ته حضورې الله تعالی د هي پاستو کا الله سره را کړلې شوکرې توفیق راګه کوم جنا شکرې فوج من الله خپل نعمتونو نه ماخله الله الله و صلی علی محمد وعلى علی محمد و صلی الله تعالی ابراہیم علیه وسلم